13. Якщо не брати до уваги Ронок, колонія Еверест була найновітнішою людською колонією, яку заснували незадовго до того, як Конклав оголосив заборону колонізації. Як і на Ровунуко, оборонні можливості там були менше, ніж скромними. Військові спутники та шість променевих башт по три на два поселення, плюс крейсер Кайсо на орбіті. Коли Евересту завдали удару, чергував Демойн. Чудовий корабель із чудовою командою. Але одразу шести корабля Марісу протистояти він не міг. Тільки но, з'явившись поблизу Евересту, вони випустили ракети по демойну та супутниках. Корпус крейсера розірвало навпіл, і той розпочав довге падіння на поверхню планети, а оборонні супутники відразу ж перетворилися на купу орбітального сміття. Коли оборонна системи планети було знищено, арісійські кораблі неспішно з орбіти випалили поселення, а потім спустили зачисну команду, щоб прибрати тих колоністів які залишилися живими. В результаті – 5800 трупів. Після себе арісійці не залишили ні переселенців, ні гарнізону і взагалі на планету не претендували. Вони тільки винищили населення. Ері порівнювати з Еверестом не можна, бо це одна з найстаріших та густо заселених людьми планет із потужною планетарною системою оборони та постійним контингентом КСО, що робило напад на неї божевільною ідеєю. Тільки не для амбітної та відчайдушної раси. Навіть найпотужніша планетарна система оборони не спроможна відстежити кожен шматок криги чи скелі, що потрапляє у гравітаційний колодязь. Кілька десятків таких на перший погляд дрібних небесних тіл увійшло до атмосфери Ері над містом Ньюкорк. Під час падіння через тертя об атмосферу вони розпеклися і запустили процес наведення компактних хімічних лазерних гармат, схованих у товщі каменю. Кілька залпів влучили у стратегічні промислові підприємства Ньюкорка. Задійні у виробництві зброї для КСУ. Інші гармати хаотично били навмання, пробиваючи будинки, школи, ринки. Загинули сотні мешканців. Використавши заряд, лазерні гармати згоріли в атмосфері, не залишивши жодних доказів щодо того, хто спричинив цю атаку. Атаки трапилися, поки ми Хілліо, Беатою та Крандлячем були ще на шляху додому. Звісно, тоді ми нічого про це не знали, як не знали й про інші напади, що трапилися по всьому Союзу колоній Бо новини від нас приховували, а ми самі були надто зайняті проблемами власного виживання. Ви запропонували нам підтримку народу обінів. Я звернувся до Хікорі через кілька годин після прибуття на ронок. Ми бажаємо скористатися вашою пропозицією. І з цим виникли деякі складнощі, відповів Хікорі. Я озирнувся на Джейн, потім знову на Хікорі. Ну, звісно, без складнощів жити нецікаво. Відчуваю у ваших словах сарказм. Мовив хікорі без тіні іронії в голосі. Вибач, хікорі. У мене видався важкий тиждень, а наступний обіцяє бути ще важчим. Будь ласка, розкажи нам про ці ускладнення. Після вашого відльоту ми отримали скок дрон з обінуру і нарешті мали нагоду поспілкуватися з нашим керівництвом. Нам повідомили, що після зникнення Магелана Союз колоній офіційними каналами звернувся з проханням не втручатися у справи з колонією Руанок відкрито чи таємно. Ішлося саме про ронок, – утичнила Джейн. Так, чому? – спитав я. Союз колоній не пояснив, – відповів Хікорі. Тепер ми припускаємо. Причиною могло стати побоювання, що спроба обмінів установити місце знаходження планети може зірвати напад на флот Конклаву. Наше керівництво погодилося не втручатися, але попередило. Якщо Зої буде заподіяна шкода, це викличе обурення. Ваше керівництво запевнило, що Зоя у цілковитій безпеці, як і було. Але операція союзу колоній проти флоту Конклаву завершена, – сказав я. У домовленості не конкретизовано час, коли втручання стане прийнятним, – відповів Хікорі знову без жодної іронії. Ми досі зв'язані її умовами. Отже, ви нічим не зможете нам допомогти, – підсумувала Джейн. Наше завдання – захищати Зою. Нам дали зрозуміти, що визначення захисту поширюється лише на неї. А якщо Зоя не каже вам захищати колонію, – спитав я. Зуя може наказати нам з дікорі, що забажає, але у ситуації, що склалася, сумніваюся, що навіть її клопотання буде достатньо. Я встав із-за столу, підійшов до вікна і поглянув у нічне небо. Обі нам відомо, що на союз колоній напали. Ми це знаємо, підтвердив хікорі. Після знищення флоту Конклаву ви зазнали низку нападів. То вам відомо і те, що Союзу Колонії колоній доведеться вибирати між колоніями, які варто захищати, і тими, котрими можна пожертвувати. Ронок віднесуть наймовірніше, до другої категорії. Так, нам це відомо, але ви нічого не зробите, щоб нам допомогти, уточнив я. Ні, допоки Ронок належить до Союзу колоній. Поки я стояв, роззявивши рота, Джейн випередила мене. Поясніть. Незалежна колонія Ронок потребувала б від нас нового підходу, розтлумачив Хікорі. Якщо Ронок проголосить незалежність від Союзу колоній, обі не вважатимуть за необхідне запропонувати підтримку та допомогу на тимчасовій основі, допоки союз колоній не поверне планету під свою юрисдикцію або погодиться з її новим статусом. Але тоді ви ризикуєте погіршити стосунки зі союзом колоній, мовила Джейн. Тепер у союзу колоній дещо інші пріоритети, відповів Хікорі. Ми вважаємо, що допомога незалежній колонії Руонок не викликає негативних наслідків у довготерміновій перспективі. Отже, ви допоможете нам якщо ми спочатку проголосимо незалежність від Союзу колоній, – спитав я. Ми не маємо права давати вам поради, – мовив Хікорі. Лише констатуємо, що в разі вашого від'єднання від Союзу колоній допоможемо вам з обороною. Я повернуся до Джейн. Що думаєш? Сумніваюся, що мешканці нашої колонії дозволять нам проголосити незалежність, – задумливо, – мовила Джейн. Навіть якщо альтернатива – смерть? Нехто вибере радше смерть, аніж зраду, – заявила Джейн. Проти перспективи бути відрізаними від решти людства. А давай запитаємо їх самих, – запропонував я. Напад на Вабаш атакою назвати було важко. Дві-три ракети зруйнували адміністративні будівлі колонії та кілька наземних орієнтирів, а невеличкий десантний загін з кількох сотень солдатів в Хаві зачистив місцевість. Проте метою була не планета. Справжньою ціллю були три крейсери КСО, відправлені для захисту колонії. Скок-дрон ще попередив військових про атаку, повідомив про один пхавський крейсер і три малі канонерські кораблі, з якими три наших крейсери мали легко впоратись. Але скок-дрон не повідомив про те, що відразу після стрибка у просторі Вабашу з'явилися ще шість пхавських крейсерів. Насамперед вони розстріляли супутних зв'язку і стали чекати. Цього разу кораблі КСУ увійшли в простір Вабашу з усіма перестрогами. На той момент. Уже було зрозуміло, що союз колоній зазнав масштабної атаки, і командири кораблів проявили обачність та витримку. Проте обставини склалися не на їхню користь. Крейсери КСО «Августа», «Саванна» та «Портленд» розтрощили три пхавські крейсери і одну кононерку, перш ніж були оточені та знищені, внаслідок чого метал, повітря та їхні екіпажі розсіялися в небі над планетою. Так у КСО стало на три крейсери менше. Цей інцидент показав що тепер на операції доведеться відряджати ескадру, який не загрожуватиме небезпека переважальних сил супротивника. А це, своєю чергою, звужувало коло колоній, які КСО могло захищати одночасно. Пріоритети, підкориговані новими реаліями війни, знову змістилися і знову не на користь СК та, звісно, Ронуку. «Ви збожеволіли. вигукнула Марі Блек. «На нас напав цей конклав, погрожує нам страшними карами, а ви кажете, що найкращий вихід пуститися у вільне плавання і взагалі відмовитися від допомоги людської раси – це повна дурня. Коли я обвів поглядом присутніх членів Ради, мені стало зрозумілим, що ми з Жейн залишилися, м'яко кажучи, у меншості. Точно так, як вона й припустила. Навіть Манфреда Трухілліо, котрий як ніхто був обізнаний із ситуацією, наша пропозиція приголомшила. Ми натовкнулися на суворий опір. На одинці не залишимося, сказав я. Якщо проголосимо незалежність, Обіни нам допоможуть. З ними будемо, як у Бога, за пазухою, Відливо, мовила Блек. Чужинці збираються нас винищити, але без паніки. У нас є наші домашні чужинці, які нас рятують, і це допоки вони не вирішать, що їм краще скучкуватися з іншими чужинцями? Ви недооцінюєте обінів, заперечив я. Але вони переймаються не через нашу колонію, вступив лічен. Їх цікавить лише ваша донька. Якщо, не дай Боже, з нею щось станеться, де ми всі опинимося? Вобінів зникне стимул нам допомагати, і ми залишимося у повній ізоляції від Союзу колоній. Ми вже у повній ізоляції від решти Союзу, заперечив я. Усі наші планети під загрозою. КСО не вистачає ресурсів. і Ми в них не у пріоритеті. І ніколи не будемо у пріоритеті. Ми свою роль відіграли. Це ви так вважаєте, сказав Чен. Тепер, коли нам дозволили користуватися планшетами, ми почали отримувати новини. А там ані слова про те, що ви кажете. Я можу підтвердити його слова, перебив на Трухілію. І хоча не готовий підтримати нашу незалежність, можу засвідчити, що перенебреше. не бреше. Союз колоній визначився з пріоритетами, і ми точно не в їхньому списку. Я не кажу, що ми не віримо вашим словам, мовив чен. Але самі подумайте, до чого ви нас закликаєте? Ризикнути усім, покладаючись лише на ваші голослівні запевнення. Гаразд, припустимо, ми походилися. Тоді що? Спитав Лол Гербер, який замінив Хірама Йодера на посаді. Гаразд, припустимо, ми погодилися. Тоді що? Спитав Лол Гербер, який замінив Хірама Йодера на посаді. Ми пускаємось у вільне плавання, але якщо союз колонії вистоїть, нам доведеться якось улагоджувати наш заколот. А якщо союз упаде, ми станемо останніми представниками людської раси і доведеться надіятися тільки на милість чужинців. Як довго, на вашу думку, вони будуть нас захищати, коли усі інші оголосять на нас полювання? Як можемо ми при доброму розумі просити обінів захистити нас, коли на кону буде їхнє власне виживання? Союз колоній – це людство, до котрого, як не крути, ми з вами належимо. Людство – не тільки союз колоній, – зауважив я. – Є ще земля. Яку союз колоній засунув у дальній кут? – додала Блек. – Від неї нам точно допомоги не дочекатися. – Зрозумів, до чого ведете, – зітхнув я. – Я хотів дізнатися вашу думку, і ми з Жень підкоримося рішенню ради. Але, благаю, вас добре помислити. Не дайте вашій упередженості проти обінів узяти гору. Я поглянув на Марі Блек. Або патріотичним почуттям змусити забути, що триває війна, а ми на передовій її лінії і не маємо жодної підтримки з дому. Ми кинуті на призволяще. І тільки нам вирішувати, що робити для свого порятунку, оскільки надіятися нема на кого. Таким похмурим пері я вас ніколи не бачила, зауважила Марта Піро. Бо раніше наші справи були кращими відказав я. Гаразд, давайте голосувати. Я проголосував за від'єднання від Союзу колоній. Джейн утрималася. Ми від початку домовилися мати один голос на двох. Решта членів Ради проголосували за те, щоб залишитися у Союзі. Формально лише один мій голос мав силу. З іншого боку, голосуючи за від'єднання, я вчинив державну зраду. Тож, можливо, що члени Ради зробили мені послугу. Ми є колонією, оголосив я, як і раніше. Присутні за столом посміхнулися. Що робитимемо тепер? запитала Марі Блек. Я саме над цим розмірковую. Планета Боніта повністю виправдовувала свою назву чудове місце з багатим тваринним світом, який генетично відповідав людському метаболізмові. Боніту почали заселяти 15 років тому. Це була молода колонія, яка вже мала своє обличчя. Боніту атакували друзці, народ, амбіцій якого перевалювали над місками. Для Союзу. Зіткнення закінчилося щасливо трійця крейсерів КСО на орбіті швидко зупинила вторгнення друців. Наші перебили більшість їхніх слабеньких кораблів ще на підході, а потім уже спокійно з нарядами з рейкотронів добили решту друцівських кораблів, які відходили на точку стрибка. Отже, спроба друців закінчилася плачевно. Ця історія набула розголосу, не внаслідок невдало організованого вторгнення, а тому, що насправді друці не належали до конклаву. неприєднані як і Союз Колонії. Вони, однак, наважилися на напад. Друці, які чимало інших раз, знали, що Союз Повуха застряг у війні з Конклавом, і це давало змогу спробувати захопити деякі планети, поки КСО задіє інде. Було зрозуміло, що Союз колонії стікає кров'ю, і її запах зачула дрібна рибчинка, яка припливла поласувати. «Ми прийшли за вашою дочкою», – повідомив мені Хікорі. «Що, пробачте, попри напружений момент я не зміг утриматися від посмішки». «Наше керівництво впевнене, що напад неминучий минучий, і ронок буде знищено», – уточнив Хікорі. «Причудово. Нам з Дікорі глибоко шкода, що події розгортаються саме так». Хікорі подався вперед, щоб підсилити щирість сказаного. «А також те, що ми не спроможні завадити цьому. Що ж, дякую». Відказав я, сподіваючись, що це пролунало достатньо переконливо. «Здається, спрацювало. Нам заборонено втручатися чи пропонувати допомогу, але маємо убезпечити Зою», – продовжив Хікорі. Ми викликали транспортний корабель. Він ось-ось прибуде. А вас повідомили, бо вона ваша донька. А також тому, що ми отримали дозвіл вивести і вас із Джейн, якщо забажаєте. Отже, ми у трьох можемо втекти звідси, спитав я. Дікорі кивнув. А що до усіх інших? Допитувався я. Ми не маємо дозволу забрати усіх. Хіба відсутність дозволу означає, що ви не можете забрати інших? Запитав я. Якщо Зоя забажає забрати з собою свою ліпшу подругу Гретхен, ви відмовите? Чи думаєте, що Зоя поїде з вами, якщо ми з Джейн вирішимо залишитися? А ви плануєте залишитися? Уточнив Хікорі. Звісно. Тоді ви загинете. Можливо. Я погодився. Хоча саме тепер працюю над тим, щоб цьому запобігти. Проте, як там не є, а наше місце на ровнуку. Ми нікуди не поїдемо. І, гадаю, вам буде просто переконати Зою вирушити з вами без нас чи її друзів. Вона поїде, якщо ви її накажете, мовив Хікорі. Я посміхнувся, взяв зі столу планшет. І надіслав Зої повідомлення негайно прийти до мого кабінету. За кілька хвилин вона постала у дверях. Хікорі, Дікорі, хочу забрати тебе, з ронику, сказав я. А ви з мамою їдете? Ні, відповів я. То якого біса? мовила Зоя, дивлячись на обіна. Я розвів руками. Ну що я казав? Ви не наказали їй летіти з нами, зауважив Хікорі. Зою, наказую тобі летіти, повторив я. Дідь, Лисого, мій підстарковий та татусю, відгукнулася Зоя, посміхаючись, і водночас твердо та серйозно. Потім повернулася до обіна. І вам обом теж засть. А якщо вже зайшла мова, плювати на те, ким мене вважають там у вас. Якщо бажаєте захистити мене, захистіть тих, хто мені дорогий. Захистіть колонію. Ми не можемо, відповів Хікорі. Нам заборонили. У такому разі в нас проблема. посмішка сповзла з обличчя дівчини. Її очі блищали. Бо я нікуди не поїду і ні вам, ні будь кому іншому цього не змінити. І Зоя вискочила з кімнати. «Що ж, усе відбулося майже так, як я думав», – зауважив я. «Ви не доклали зусиль, щоб її переконати», – зауважив Хікорі. Я зіщулися. «Гадаєте, що був нещирим?» «Так», – відповів Хікорі. Вираз його обличчя став ще непроникливішим, аніж зазвичай. Але навіть не уявляю, яких зусиль потребували від нього такі слова. Здавалося, що від величезного емоційного перевантаження у нього зараз дим із вух піде. «Ви праві, я погодився з ним. Я був нещирим». «Але навіщо?» – спитав Гікорі. І я здивувався, почувши в голосі Обіна жалісні нотки. Він увесь тримків. «Ви убиваєте своє дитя, дитя Шарля Бутена». «Зоя поки що жива», – заперечив я. «Як і ми з вами, як наша колонія?» «Ви знаєте, що ми не можемо допустити, аби Зої була заподіяна шкода», – це сказав Гікорі, порушивши обітницю мовчання. І я пригадав, що з них двох саме він був старшим. «Ви збираєтеся повернутися до перевісного плану, і повбивати нас із жін, щоби захистити Зою? Сподіваємося, обійдеться без цього, відповів Дікорі. Двозначна відповідь. Зовсім не двозначна, відказав Хікорі. Самі знаєте нашу позицію, вона незмінна. А я прошу зрозуміти мою позицію. Я вже казав, що ви маєте за будь-яких обставин захистити Зою, і ця позиція також незмінна. Але ви значно ускладнюєте виконання нашого обов'язку, сказав Хікорі. Робите його неможливим. Я так не вважаю. «Дозвольте запропонувати вам альтернативу. Ваш корабель скоро прибуде. Я можу пообіцяти, що Зуя вирушить на ньому разом із вами. Але пообіцяйте, що доставите її в місце, яке я вам укажу». «Куди це?» – спитав Хікорі. «Поки не можу цього сказати». «То як ми можемо погодитися?» «Резонно. Але гарантую, що там їй буде набагато безпечніше, ніж тут. Слухайте, погоджуйтесь. Я запевняю, що вона полетить з вами. Якщо ні, то доведеться шукати способи захищати її тут». Або спробувати вбити нас із Джейн і Силомість забрати її звідси. Варіантів більше немає. Хікорі-дікорі схилились один до одного і радилися кілька хвилин. Довше, ніж коли-небудь досі. «Ми приймаємо вашу пропозицію», – нарешті сказав Хікорі. «Чудово. Залишилося отримати згоду Зої, не кажучи про Джейн. Тепер ви вже скажете, куди маємо супроводжувати Зою?» – спитав Хікорі. «Вона має доставити послання». Кристина Марі тільки пришвартувалася до станції «Хартум», як у машинному відділенні пролунав вибух, перетворивши на порог добру чверть торговельного судна. А решту корабля відкинуло на орбітальну станцію. Корпус станції прогнувся і луснув. Через пробоїну повітря разом із людьми висмоктало у відкритий космос. Довкола пробоїни герметичні перемички стали на місце, але замить і скріплень позривало і їх, коли транспорт за інерсію рушив далі, розкидаючи команду на всі боки. Коли судно нарешті зупинилося, від вибуху та пошкоджень на станції загинуло 566 осіб, а також майже усіх, хто був на борту Кристини Марі. Крім шести членів її екіпажу, двоє з яких невдовзі померли від отриманих поранень. Проте вибух на Кристині Марі завдав куди більшої шкоди, ніж зруйнований корабель та понівечена станція Хартум. Інцидент стався саме під час збирання врожаю свинольсинів, місцевих делікатесних фруктів, основної статті експорту Хартуму. Після дозрівання свинольсини швидко псуються, звідси походить і їх назва, бо перезрілі свинольсини годяться хіба що на корм свиням. Тому колонія докладала максимум зусиль, щоб через свою станцію завантажити кораблі плодами буквально за лічені дні після збирання. Христина Марія була лише одним із сотень транспортів Союзу колоній, що кружляли в небі Хартума, очікуючи завантаження своєї частки фруктів. Через зруйновану орбітальну станцію. Відпрацьована система відвантаження свинольсинів була поламана. Кораблі відрядили на хартум шатли, щоб взяти бодай якийсь вантаж фруктів, що на землі призвело до суперечок постачальників щодо черговості. Фрукти доводилося перевантажувати з транспортних контейнерів просто у шатли, а робітників бракувало. Більшість врожаю свинольсинів згнила у контейнерах, що завдало величезної шкоди економіці планети. А ще потребувалося якнайшвидше відремонтувати станцію. І не тільки для наступного врожаю, а й для обороноспроможності планети. Перед швартуванням у межах стандартної процедури Кристина Маріт належним чином надала ідентифікаційні коди, вантажний маніфест та опис маршруту. Записи свідчили, що судно зробило дві зупинки і відвідало Квію, планету народу Кві, одного з небагатьох союзників СК. Там воно пришвартувалося по сусідству з транспортом з Ілану, членом конклаву, криміналістичний аналіз місця вибуху однозначно показав, що катастрофа сталася внаслідок планомірної диверсії, а не через випадковий пролом у машинному відсікові. З «Фенікса» наказ про заборону торговельним суднам, які відвідували чужинські порти впродовж останнього року, наближатися до орбітальних станцій. Тих мали ретельно оглянути. В результаті сотні торговельних кораблів із заповненими трюмами зависли у відкритому космосі, а їхні екіпажі, Відбували карантин у первісному венеціанському сенсі цього слова, чекаючи на визволення від новітньої чуми. На Кристині Марі було закладено бомбу, після чого корабель вирушив у дорогу до місця призначення, де вибух спричинив найбільше руйнування. Йдеться не тільки про людські жертви, а й про важкий удар для економіки усього Союзу колоній. План спрацював причудово. Рада Рооноко зовсім не радо сприйняла новину про те, що я надіслав зою з посланням до генерала Гау. Треба обговорити проблему вашої зради. звернувся до мене Манфред Трухілє. І зрадою в мене проблем нема. Можу зупинитися будь якого моменту. Я обвів поглядом членів ради і зрозумів, що мій жарт не сприйняли. Чорт забирай, Пері. злобно рявкнув лічен. Таким розсердженим я його ніколи не бачив. Конклав тут планує всіх нас перебити, а ви надсилаєте цидулки його голові. І ще використовуєте для цього свою дочку додала Марі Блек з огидою в голосі. «Надсилайте свою єдину дитину до ворога!» Я поглянув на Джейн і Савітрім. Ті згідливо кивнули. Ми передбачили, що події розвиватимуться в цьому напрямку і напрацювали лінію поведінки на такий випадок. Ви помиляєтеся. Я розпочав пояснювати. Ворогів у нас доста, але генерал Гау до них не належить. Я переказав свою розмову з командувачем спеціальних сил генералом Сілардом в частині замаху на Гау. До того ж Гао пообіцяв, що не нападатиме на Роанок. Якщо його вб'ють, між нами тими, хто бажає нашої смерті, не залишиться нікого. Між нами та ним і тепер ніхто не стоїть, мовив Літчен. Чи, може, ви забули про напад кілька тижнів тому? Ні, нічого не забув. Але підозрюю, що події могли стати набагато гіршими, якби Гао повністю втратив контроль над Конклавом. Коли він дізнається про запланований замах, то зможе скористатися інформацією і відновити владу. Тоді ми в безпеці принаймні у відносній. Я вирішив, що заради цього варто ризикнути. «Ви не поставили це питання на голосування?» заявила Марта Піро. «То було зайвим», – сказав я. «Я все ще голова колонії, і ми з Жень вирішили, що це найкращий варіант, на який, до речі, ви навряд чи дали би добро». «Але ж це чистої води зрада», – повторив Трухіллю. «Цього разу справжнісінька, Джоне. Не те, що скромно просити генерала відвести в свій флот. Ви втручаєтеся в внутрішню політику Конклаву». «Союз колоній ні за що не дозволив би вам цього, особливо після того, як ви стали об'єктом розслідування». «Я готовий відповідати за свій вчинок». «На жаль, відповідати доведеться нам усім», – заявила Марі Блек. «Сподіваюся, ви не вважаєте, що СК спише ваш Демарш на власну ініціативу?» Я пильно подивився її вічі. «Просто цікаво, Марі. А що, на ваш погляд, Союз колоній може вчинити? Надійшли сюди загін солдатів заарештувати нас із Жейн? Було б чудово». Принаймні тоді ми мали б хоч якийсь своєнний контингент на випадок нападу. Інший варіант – вони повісять нас. Але знаєте що? Насправді це вже сталося. Я обвів поглядом присутніх. Вважаю, за необхідне ще раз наголосити на одному ключовому факті, який ви постійно забуваєте, а саме – ми цілком та повністю кинуті на призволяще. З погляду Союзу колоній наша цінність полягає в нашій кончині, що має спонукати інші колонії піднятися на війну та відкрити доступ до людських і матеріальних ресурсів. Я не проти грати роль символу для решти колоній, але не готовий пожертвувати життям за цей сумнівний привілей. І не бажаю, щоби за такий привілей склали голови ви. Трухілів поглянув на Джейн. А ви з усім згодні? Джон отримав інформацію від мого колишнього командира, сказала Джейн. У мене з чоловіком є суперечності, але вони особисті. Тож я не сумніваюся у правдивості даних. Але чи має Джон план? запитав Трухілів. «Звісно, він має план», – відповіла Джейн. «Він намагається завадити решті Всесвіту розчавити нас, як клятих тарганів». Переконана, що Джон висловився достатньо чітко. Це змусило Трохіллю замислитися. «Хочу спитати, чи він має якийсь таємний план, про який ми не знаємо». «Сумніваюся. Нарути в спеціальних силах прямолінійний. Ми можемо хитрити у разі необхідності. Але коли доходить до справи, йдемо на пролом». «Що робить нас унікальними?» – додав я. Бо досі Союз колоній тільки робив, щоб пудрив нам міски. «Вони не мали вибору», – зауважив Лічен. «О, ні, не миліть, дурниць», – вибухнув я. «Ми надто глибоко загрузили в цьому лайні, щоби знову клюнути на ту саму приманку. Так, і сказати затієв велику гру з Конклавом, але не потрудився повідомити, що нам відведена роль пішака. Тепер, і сказати затієв нову гру, і тільки від нас залежить, уціліємо ми, чи нас приберуть із дошки». «Ми не можемо стверджувати так і напевно», – зауважила Марта Піро. Усі розуміють, що нам нічим захищатися, додав Трохільо. Наше місце у черзі за зброєю останнє. Незалежно від причини, Джон правий. Маємо розраховувати тільки на себе. Мене цікавить, що ви відчуваєте після того, як відправили рідну дочку в лігво ворога? Не могла заспокоїтися Марі Блек. «У цьому була логіка, відповіла Джин. Не бачу тут логіки. Зоя подорожує з обінами», – пояснила Джин. А ті дотримуються нейтральної позиції щодо конклаву. Генерал Гаураще пропустить корабель Обінів? аніж союзу колоній. Для того ж у нас просто немає змоги задіяти наш корабель, додав я. Жоден з нас, ані Джона, ані я, не можемо покинути колонію так, щоб нашу відсутність не помітили, продовжила Джейн. У Зої особливі стосунки з обінами, і їх відліт на їхню вимогу буде розцінено, як звичайна справа. Вона має ще одну перевагу. Ці голови повернулися до мене. Навіть якщо я чи Джейн дісталися б Гао, немає жодної гарантії, що він повірить, в автентичність інформації. Генерал раніше зустрічався зі самопожертвою з боку лідерів колоній. Але в особі Зої він отримає більше, ніж просту інформацію. «Ви зробили з неї заручника», – мовив Трухіліо. «Так?» «Джона, ви граєте в небезпечну гру?» «Це не гра», – відповів я. «Нам треба впевнитися, що нас почуто. Ризики, але вивірений. І з Зою обіни, і вони не сидітимуть, склавши руки, якщо Гао вчинить якусь дурню». «Усе-таки ви ризикуєте її життям. Заявила Блек. «Якби вона залишилася тут, то померла б разом з усіма», – втрутилася Джейн. «А так з уяжитими, та ще й нам дає шанс вижити. Ми вчинили правильно». Марі Блек розкрила рота, але Джейн її випередила. «На вашому місці я би двічі подумала, перш ніж торочити про долю моєї доньки». Блек столила рота так швидко, що клацнули щелепи. «Ви прийняли це рішення без нас», – констатував Лол Гербер. «А зараз повідомляєте. Хочеться зрозуміти причину такого». Ми відправили Зою, тому що вважали це за необхідне, пояснив я. То наше спільне рішення. Марі права. Наслідки наших дій відіб'ються і на вас. Тому ви маєте право знати. Якщо слова Марі висловлюють загальну думку, отже дехто втрачає віру. Ви потребуєте лідера, якому можна довіряти. Ми розказали, що зробили і з якою метою. Одним із наслідків нашого вчинку є те, що ви маєте проголосувати чи бажаєте, щоб ми очолювали колонію і надалі. «Союз колоній не затвердить нового очільника», – зауважила Марта Піро. «Залежить від того, як подати», – сказав я. «Наприклад, якщо повідомити, що ми знюхалися з ворогом, гадаю, союз ухвалить рішення». «Тобто, насправді, ви запитуєте, чи готові ми видати вас союзу колоній?» – промовив Трохілію. «Пропонуємо вам чинити так, як вважаєте за потрібне». – поправив його я. «Тобто, так, як вчинили ми самі. Я підвівся, Джейн слідом. Ми вийшли з будинку управи під яскраве сонце Роануку. Я гадаєш, довго вони будуть радитися? спитав я, Джейн. Недовго, відповіла вона. Думаю, Марі Блек про це подбає. Дякую тобі, що досі не задушили її, сказав я. Тоді голосування стало би проблематичним. У мене насправді руки сверблять, але вона має рацію. Ми ризикуємо життям Зої, а вона ще дитина. Я підійшов до дружини й обняв її. Ви з нею майже одну літки. Джені сторонилася. То зовсім різне, і ти це чудово знаєш. Так знаю, погодився я. Але Зоя достатньо доросла, аби зрозуміти, що робить. Вона втрачала дорогих їй людей, як і ти, як я. І розуміє, що на кону нові втрати. Тому й вирішила полетіти. Ми дали їй шанс. Це хибний шанс. Ризикнути власним життям чи життям тих, кого вона любить, у тому числі нашими. Не кажи, що то чесний вибір. Не скажу. Але це все, що ми могли їй запропонувати. Як я ненавиджу цей довбаний космос, мовила Джейн, дивлячись у бік. І союз колоній ненавиджу. І конклав. Ненавиджу цю колонію, все ненавиджу. А як щодо мене? Тепер не найкращий час запитувати таке, відповіла Джейн. Ми сіли і стали чекати. За півгодини з управи вийшла савітрі, і Її очі були червоними. Ок, є гарна новина і погана новина. Гарна. Ви маєте десять днів, перш ніж вони повідомлять адміністрацію про ваш контакт із генералом Гау. За це дякуйте, Трухіліо. Хоч щось, мовив я. Ну а погана новина, вас звільнено. Обох, одностайно. А я лише секретар і не маю права голосу. Вибачте. І кого вибрали? спитала Джин. Звісно, Трохіліо, відповіла Савітрі. Цей гад почав зондувати ґрунт, тільки-но зачинили двері. Не найгірший варіант, зауважив я. Сама знаю, Савітрі витерла очі. Я намагалася зробити вигляд, що скучатиму за вами. Майже вдалося. Посміхнувся я і обняв її за плечі. Савітрі навзаєм обняла мене, потім відступила. І що тепер? запитала вона. Принаймні у нас є 10 днів, відповів я. Почекаймо. На кораблі знали про оборонні можливості Роануку, чи, точніше, їхню відсутність, тому корабель наблизився до планети з протилежного боку, де єдиний військовий супутник колонії не міг його засікти. В атмосферу корабель увійшов плавно, щоб запобігти перегріву, і неквафно попрямував уздовж меридіана до колонії. Перед тим, як увійти у полозору оборонного супутника, який одразу. Зачув би тепловий слід від двигунів, корабель вимкнув їх і продовжив спуск у напрямку колонії за допомогою гравітації та широких, але надзвичайно тонких електрично згенерованих крилиць. Судно беззвучно наближалося до цілі, тобто до нас. Корабель ми побачили лише наприкінці його довгої глісади, коли він втягнув крила і запустив маневрові двигуни та флотаційні поля. Супутник коловив раптовий тепловий сплеск і відразу ж надіслав попереджувальний сигнал. Надто запізно, як виявилося, бо корабель уже зробив посадковий маневр. Супутник гарячково передав дані телеметрії на променеві наші вежі і почав розігрів власної лазерної установки, батареї, котрої були повністю заряджені. Дженіка продовжувала керувати обороною колонії, надіслала супутникові команду вимкнути лазер. Корабель перебував безпосередньо близько від Круатону, хіба що не на центральній площі, тож якби супутник вистрілив, від колонії залишилося б мокре місце. Заразом Джейн вимкнула і про башти, які зашкодили б нам більше, ніж корабель. Судно приземлилося. Джейн Трохіль та я вийшли його зустрічати. Поки підходили, Люк від'їхав у бік, звідти вискочила фігурка, заволала її, розмахуючи руками, кинулася на Джейн, яка встигла зайняти оборонну позицію. Але, як виявилося, не дуже вправно, бо за секунду покотилася по траві разом із Зоєю. Я розсміявся і підбіг до них. Джейн схопила мене за ногу і повалила на землю. Втрьох ми утворили малу купу. Трохілліо бачливо тримався подалі. Довго ж ти мандрувала, сказав я Зої, коли нарешті вивільнився. Ще півтори доби і нас із Матусою доправили би до Фенікса за державну зраду. Гадки не про що ти торочиш, відгукнулася Зоя. Я просто страшенно рада тебе бачити. І вона знову стиснула мене в обіймах. Зою, мовила Джейн, ти генерала Гау бачила? Бачила, та ми бачили, як його прийшли вбивати. Що, що? вден голос зойкнули мис Джейн. Зоя розкинула руки. Заспокоюючи нас. Як бачите, я ціла та неушкоджена, я поглянув на Джейн. Здається, щойно я надудлив у штани. Усе нормально, запевнила мене Зоя. Насправді було не так уже й страшно. Знаєш, твоя холоднокровність мене іноді вражає, мовив я. Зоя посміхнулася, я тісніше пригорнув її до себе. А я генерал, поцікавилася Джейн. Також цілий та неушкоджений, відповіла Зоя. А ще він страшенно розлютився. Скориставшись замахом, Гау почав викликати своїх людей на килим. Змушує клястися у вірності. Собі? Я здивувався. На нього це не схоже. Він сам казав, що Конклав це не імперія. Невже проголосив себе імператором? Слухай, найближчі радники щойно намагалися його вбити, заперечила Зоя. Логічно, що тепер він потребує особистої лояльності. Сперечатися не буду. Але це ще не все, повела далі Зоя. Саме тому я й повернулася. Населення Кубки планет усе ще бунтує. Непокірними командує такий собі Езер. Нерброс Езер. Це вони, за його словами, продовжують напади на союз колоній. Вірю. Я пригадав, як генерал Сілард згадував це ім'я. Генерал Гаус велів повідомити тобі, що Езер збирається відвідати нас. Незабаром. Езер хоче захопити Ронок, бо генералові це не вдалося. А захопивши ронок, отримає важель. Доведе, що варті очолити конклав. пак. Я огризнувся. А ронок зіграє в їхній грі роль пішака. А й справді, чому б цьому засранцеві так не вчинити? Якщо цей Езер нападає на союз по всіх усюдах, наша оборона не зможе завадити йому, мовив Трухілля, який усе ще тримався від нашої малої купи подалі. Генерал сказав, що за його інформацію, Езер не планує вдарити по нас із орбіти, повідомила Зуя. Він хоче висадити десант і захопити руанок із землі. І ще генерал сказав, що той візьме з собою рівно стільки солдатів, скільки необхідно, щоб захопити колонію, типу, не те, що генерал з цілим флотом, щоб утерти йому носа. Гау дав файли, там усе це є. Отже, «Езер атакуватиме невеликим контингентом», – уточнив я. Зоя кивнула. «Якщо він прихопить із собою більше, ніж двоє-троє друзів, ми пропали», – зауважив Трохілі. «Ми із Джен єдині, хто має тут справжню військову підготовку. Але навіть із нашими наземними ресурсами довго ми проти справжніх солдатів не протримаємось». Джен збиралася поставити Трохілі на місце, але Зоя її перебила. «Не такий випадок я дещо припасла». Трохілі подивив усмішку. «Ти?» Зоя враз Містере Трухіліо, ваша дочка – моя найкраща подруга, і я зовсім не хочу, щоб вона померла. І вам також смерті не бажаю. Я спроможна допомогти. Прошу, не недооцінюйте мене». Трухіліо весь підібрався. «Пробач, Зою, не хотів тебе образити. Просто не очікував, що у тебе є план». «До речі, для мене це теж несподіванка», – мовив я. Пригадую, що колись снялилася, мовляв, яка користь від того, щоб бути об'єктом обожнювання цілої раси, якщо все одно доводиться виконувати хатню роботу. Пригадую, але туманно, визнав я. Так ось, тиняючись задля ваших справ, я вирішила з'ясувати, чи можу на щось претендувати. Поки що нічого не розумію. Зоя узяла мене та Джейн за руки. Пішли зі мною. Тікорі-дікорі залишилися на кораблі. Вони за дечим приглядають. Хочу вам показати. І що це? Поцікавилася Джейн. Сюрприз, відповіла Зоя. Але, сподіваюся, вам сподобається.